Jó az kívánunk a Sznobjektív rendezvénysorozatújabb ez Ezúttal is a valaha volt legjobb zenéket fogjuk ismertetni. És sok esetben engedünk egyébként a világpiac meg a közizlés sodrának, de kifejezetten csak azért, hogy tisztelegjünk azok előtt, akik képesek arra, hogy jogdatlan mennyiségű munkát és teljesítményt tegyenek be valamibe, ami aztán összáll egy hatalmas, falrengető sikerré, és meghatározza a popzenét. Olyan hatással van a popzenére, hogy az, az meghatározza akár egy évtizedet. És, és ezért mi ilyenkor nem akarunk mindenáron sznodoskodni, hanem le akarjuk képezni, persze a, világpiasznak meg a világnak az igényes ö, ö, popipari tervését ebben az esti alkalomban. Ezért is, hogy mutassam be nektek, illetve ha köszöntsem itt örülünkben Valváth Oszkár barátomat és kollégámat, aki, a, aki ráadásul nem, nem csak zenekedvelő, hanem ő maga a zenész is az ő is, úgyhogy az igazi sznoboskodást, az ma este tőle várjátok. A múlt alkalommal szóba került az Orbital, ami, ami de teljesen egyetértett, de ez egy nagyon minőség elektronikus zene, de az például, egy olyan példa, amire rá lehet mondani a sznoboskodást, mert nem a lemezeladások támasztják alá, hanem az igényessége. Úgy, mint ahogy egy filmnél, vagy a jegyberételek alapján sikeres, és azt ugyanúgy elismerjük, vagy valamilyen díjat, vagy megfelelő minőségi elismerést kap. Itt, ez az ötös, ez el van adva, elvileg. Most végiglapoztam, és itt, és itt a számok is alátámasztják a te ízvésedet, ami az Istentől származik. Persze. Köszönöm. És a ez mindig úgy hangzik jól, hogyha te mondod tehát így. Értem? Most akkor mentek már, mert ezt beszéltük meg, hogy akkor ezt elmondom. Nem, nem dolgoztál meg azért a pénzért, amit felkínáltam neked, úgyhogy ez még, ez még tart ez a szerződés. Tehát az a lényeg, hogy mi nekünk, az is a feladatunk, hogy orientáljunk titeket bizonyos minőségi zenei élmények irányába, amelyeket esetleg nem ismertek. Ezért mutogatjuk, mutogatom például az orbitány. De ö, olyan popzenei vagy rockzenei forradalmárok olyan, olyan hatalmas, átütő királyok, mint például Elvis, nem szerepelnek az ötvenes listán. Elvis, hiába is várjátok az 50-es listára, Elvis ezen a listán kurvára nem szerepel. Mert Elvis az egy karaoke srác volt, aki jól izé mozgatta a csípőjét, és ilyen szexi csávó volt, és így megzabálta Amerika. De mi nem zabáljuk meg, de Elvis, az nem egy autonóm alkotó művész, mint akikről itt lesz szó, vagy itt, amikor bármikor szó van, tehát itt karaoke is nem fogtok találni. Nem fogtok találni ilyen Tina turner de Több ilyen Tina turner egyébként, az a Tina Turner énekli a Private Dancer-t, amit egyébként a Mark Noff leírt, tehát nem jelentelen egy geniális szám, az úrban jó úgy, ahogy van. Azért Tina Turner-t egy napon említeni azokkal a művészekkel, akikről itt van szó, hiba lenne. Tehát, én nem, valamiért nem hiszek, nem hiszek ebben a, a szárgyárban. Érdemes mögé nézni a dolgoknak, hogy itt legalább egy csávú kiáll, és így előadja magát, legalább szöveget tudjon írni. Mert vannak olyanok, akik nemzemészek, és mégis nagy művészek. Ilyen például Hobó. Vagy ilyen például a, a, az, az Anthony, a, aki a... Aki a ö, a legfocsább az énekes. És ő nem tud zenélni igazából, de lerakja a segéd és ír egy szöveget, amit aztán előad. Tehát legalább ennyire így oda teszi magát. És nem azt várja, hogy a picsája alátolják a szöveget, a zenét, plusz a koreográfiát, meg egy producer találja is ki és találja ki azt az egész zenei világot, és rakja össze neki. Igen, nekik általában egy nevük van. Ö volt egy osztálytárs, nem az első nyelvtanórán. Megkérdezte a, a nagyon 60 éve ott tanító tanár, hogy ha nap kislányom is mondta, hogy Árines, mennyinek kell vagy, hogy csak egy neved van? <gül> <gül> azonnal, azonnal ráverte, hogy itt izé, tíz éves minden kell. Én akkor én keci peci voltam, amikor tanítottam, képzeljétek el. Én megcsináltam egy csávóval az egyik tanítványommal, úgy hitták, hogy kovácsákos. Csak. Dabta a dolgozatát, és ott, ott, hogy Kovács Ákos a nevénél, odaírtam pirossal, hogy ikon, mínusz egy pont. tudatos, hogy hülye gyerek, persze jött reklamálni egyból, hogy milyen, ez, mi ez és így mondtam, hogy oké, okay, visszaadom az egy pontot, de már előre úgy kalkuláltam, hogy akkor is csak hármas. <tos> <daimot>. <tos> előre kalkuláltam, hogy ezt bele kell, hogy véljen a híva határba, hogyha itt is <gül> <fele pezéssel> érnek! <gül> rutinos, rutinos talán. A fizika tanár csinálta azt, hogy a lányok, ha a nevüket már felírták, akkor kettest kaptak. <gül> nagyon rendesen volt. <gül> Beszélj már erről a képről egy kicsit, mert amikor először átküldted, akkor így nem azt is tudtam, miről szól a ugye múlt hétfő előtt. Ö, és így ránéztem és mondom, aha, szóval két ember ül a moziban, a gorilláz és a kis haverod ismert meg helyettem kérlek az előadók. Ezt vagy a Olborn, akkor, amikor annyi idős volt, mint ez a kis gyerek, aki, ha annál korábban három évvel elkezd heroimozni, így néz neki. Tehát, hogyha az aktu aktuális, 17 éves kora előtt, két évvel elkezdett volna a Damon Olborn mozni, akkor úgy néz neki, rajzképfiguraként, mint... mint a <gül> de kis én legalábbis így képzelem. Én úgy éreztem, hogy itt ülnek a moziban ketten, és a másik kettő pedig DivX-ben holnap, és kameráznak balra meg jobbra. És aztán utána rájöttem, hogy az mikrofon, meg ezek ilyen zenészek, és mentem följebb, és nagyjából meg lett hogy miről van szó. Az egészet Jimmy Hendrix uralja ezt az egészet, aki nincs ott az ötvenes listánkon, de... <hállt> de legalább következetesek vagyunk, tehát azzal nem lehet vádolni minket, hogy... <hállt> de... De olyan nem lepődszük le magunkat, hogy az első helyen rögtön olyan valaki, van, aki nem helyezett. Azért vagy azt érdemes figyelni, mert Robinak az a teljesítmény, így a zenében vagy a zenéjelölő előadóságban, hogy hogy alkotóművész is, ugye előadó művész, aki előadja, az alkotó, meg aki kitalálja. És ugye azt értékeled leginkább, hogyha ez részben egy személybe esik, egy személyben megvan. Nem, nekem semmi kifogásom nincs. Minden idők legnagyobb producere Brian Hino munkássága ellen, aki kitalálta és megcsinálta David Bowie-t, kitalálta és megcsinálta a Talking és kitalálta és megcsinálta a YouTube-t. De... David hát ő, David oh. Bowie azért már tett hozzá már de, de, de hogy pont arról beszélek, pont arról beszélek, hogy ezeket a figurákat nem kellett megcsinálni. Ezek zsenik voltak, és egy Brian Innogyi hiányzott belőlük. És Brian Inno oda, oda tette azt a Brian Inonyit, és semmi gondom nincs ezzel. Tehát vezess kezüket egy nagyon jó ízlésű producer, De ne a semmi, de ne semmi legyen a teljesítmény. Ne kelljen őket letártani, rég legyen őket kitalálni, hogyha így találják. De el, a, is a David gyöker a Mick jagger is megcsinálta a David bowie ez igaz, de a David bowie is megcsinálta a Mick jagger csak olyan módon, hogy ennek a csávók, ezeknek volt mind a kettőnek egy-egy olyan lemezborítója, ahol női ruhában vannak rajta a borító. A David a The Man Who Sold the World volt az a lemez, ahol, ahol női ruhában van, a Mick Jaggernek volt egy lemez az volt a címe, hogy She's the Boss, és női ruhában heber. A, tehát így kell coming out-olni. Tehát, hogy ha, ha búziskodás, akkor ez, akkor így. Tehát én, én legalábbis így gondolom. Tehát, hogy ők nem, ő, nem, ő, nem ő, melegbuszkesség napjára mentek közé középeberedbe tüntetni a meleg, meleg, melegek jogaiért, hanem női ruhában pózoltak, a lemezéiket. E, ez jó úgy, hogy coming out. Minden esetre a játék, akkor is, ha én már nem leszek és nem élek, de a Robi itt ülhetente az, hogyha tetten éritek, hogy olyan előadó került a listára, aki csak előadó művész, és nem ír szöveget, és nem ír zenét. Ezzel sincs baj, hogyha, hogyha Debora helyi, debóra helyi, nem azt mondja, hogy én vagyok Debora Én szeretnék lenni egy, egy, egy csodás sztár. <gül> hanem mondjuk veszi a fáradtságot, hogy legalább leszokjon egy srácot, aki gitározni tud, összehangolkodjon a haverjaiban, és énekesnő legyen egy együttesben. Amit úgy hívnak, hogy blondi. Most több, mint egy lehet, hogy nem szopott le senki, sőt, simán álltam ki, hogy kurva jó hangja van, jó kiállása van, egy tényleg kurva jó a csaj. De, de, de, hogy mondjam, akkor viszont, akkor viszont egyszerűen keressen maga köré zenészeket, akik, akik mellett egy együttes énekes lehet a hangjával. Akkor ennyi. Tehát ő keresse ki. Akkor ő, az, azt mondjam, hogy megtalálják neked mindegy! Csak rájön! De, de akkor már a Cinatörnél tartunk, aki kurva jó, de ugye azt mondod, hogy ő csak úgy fogták, ráig főleg. Mi, hogy mondja, ha lenne, ha lenne egy együttes, amelyiknek a Cinatörner lenne az énekesnője, az én számomra elfogadható lenne, mert mint együttes, ha, nem, egy, okay. nem egy semmire kellő az egész brandnek a neve, az alapja, a tárgya. Ha szabad, hadd kérjek, elnézést ezt. De hogy? De, de, de, és, és a nők, és a nők. És a nő, gyakran van szó arról, hogy hát a nőktől ugye ezt hát így nem, nem lehet elvárni, hogy csak csak lennek. Csak a, a björk lehet elvárni, meg a tanítati karantól lehet, meg a Tracy lehet elvárni. Egy, egy volagnyi nő van, amelyik zenétszer, tök autonóm, tök autonóm művészek is. Kurva érdekes, hogy el lehet várni tőlük.